Inna naseeluk ailmannaa fi anwarizqan tayyiban wa, wa amal mutabba'la. Ama bargo kumuslimin. Para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah. Semoga Allah tabaraka wahdahu ta merahmati kita semua, mencurahkan kepada kita nikmat dan karuniaNya, serta memberikan kemudahan dan pertolongan di dalam menjalani hidup ini dalam rangka berubudiah kepada Allah dalam rangka mempersiapkan diri menghadap Allah semoga kita senantiasa mendapatkan taufiq dan i'anah serta hidayah dari Allah Taala. Allahumma amin Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya Rahmat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang tulus, kecintaan yang suci murni, yang tidak dinodai dan kedustaan, dengan bidah dan khurafat. Kecintaan yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita akan siap menembus Rasulullah Dengan jiwa raga kita Dengan harta, keluarga Dan apa saja yang kita miliki Demi kehormatan Rasulullah Kecintaan kepada beliau Merupakan bukti iman Dan merupakan konsekuensi keislaman Yang selama ini Allah muliakan kita dengan Islam Alhamdulillah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita Orang-orang yang senantiasa bersyukur Orang-orang yang senantiasa Banyak memuji dan memuja Allah Hati meyakini Lisan mengucapkan Dan anggota badan melakukan Itulah kesyukuran Yang sesungguhnya Alhamdulillah awalan wa akhirat wa zahiran wa batinah Kemudian salam dan salam Mari kita perbanyak Pertama di hari yang mulia ini, Yaumul Jum'ah untuk Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memuliakan kita untuk mengenal hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakannya dalam kehidupan yang nyata, bukan dalam slogan. Bukan dalam hanya setelah pernyataan akan tetapi dalam realita kehidupan itulah sesungguhnya hakikat cinta itulah sesungguhnya hakikat ittiba kepada Rasul SAW itulah hakikatnya perjuangan yang tulus dalam membela Rasul SAW bahwa kita kembali mengintrospeksi diri jika para sahabat telah berkorban jiwa dan raga mereka memperjuangkan agama Allah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu apa yang telah kita berikan dalam membela agamanya dalam membela kehormatannya dalam membela martabat beliau dalam mengkaji sunnah-sunnahnya sesungguhnya pertolongan Allah pasti akan datang pertolongan Allah pasti akan berikan kepada orang yang beriman yang tulus cintanya kepada Rasulullah dan mereka yang betul-betul setia dalam mengikuti ajaran beliau mereka tidak menambah-nambah tidak mengurangi mengada-ngada akan tetapi mereka hanya ittiba ya bila seorang muslim atau kaum muslimin kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tulus dengan ilmu maka pasti kejayaan dan kemenangan dan pertolongan itu akan diberikan oleh Allah oleh kerana itu di tengah-tengah ya apa yang terjadi pernyataan orang orang kafirin yang mencela dan menghina Rasul saw dengan menebarkan berbagai karikatur penghinaan kepada Rasul saw naam pantas hal itu ya menyebabkan amarah ke Muslimin menyebabkan munculnya berbagai reaksi dan aksi yang mencela perbuatan yang keji itu perbuatan yang muncul dari orang-orang yang tidak memiliki akhlak orang-orang yang dihinakan oleh Allah dan Allah pasti akan membalas ya untuk nabinya cepat atau lambat mereka telah dihinakan oleh Allah mereka telah dimurkai oleh Allah atas perilaku mereka dan kaum Muslimin hendaknya semakin mengintrospeksi diri untuk kembali ke pelajaran Rasulullah SAW, mempelajari ilmu yang diwariskan beliau, berpegang teguh dengan Sunnah sebagai pedoman hidup beliau, mengkaji, mempelajari. Menjadikan beliau Sebagai uswah, kuduah Panutan dalam hidup ini <tuh> Oleh karena itu Sesungguhnya apa yang dilakukan orang kafirin Di saat ini Dan terus akan mereka lakukan Merupakan momen yang sangat Mulia Untuk menyatukan hati kaum muslimin Dalam mencintai Rasul Tapi kita dituntut Kaum muslimin untuk betul-betul membuktikan Ketulusan cinta dan pembelaan yang tulus kepada Rasulullah SAW jadikan boleh sebagai uswa dan kuat dalam hidup ini jangan melenceng dari sunnahnya jangan melenceng dari ajarannya jangan mengandai-ngadai perbuatan yang menyelisihi tuntunan hidupnya sesungguhnya jika kita tidak mampu menutup mulut orang-orang kafirin dalam mencela Rasul sesungguhnya apa yang kita lakukan Sunnah yang kita amalkan Akidah yang kita yakini Ibadah yang kita laksanakan Yang semua itu berdasarkan tuntunan Rasulullah Dan kita Baikot berbagai Pemikiran-pemikiran kafirin Dari benak pikiran kita Dari pemahaman kita Dan kita membaikot berbagai tradisi dan budaya mereka Kita tinggalkan dan tidak ikut-ikut terhadap mereka mengikuti bodoh dan tradisi mereka sungguh yang demikian itu lebih dahsyat dari baikat ya, ekonomi, perdagangan yang dilakukan Karena sesungguhnya yang mereka inginkan adalah ingin menghancurkan agama kita ingin mencabik-cabik kehormatan akhlak mulia kita ingin merusak pemikiran kita Nabi SAW pasti akan ditolong oleh Allah Innaka faynakal mustahziin Cukup kami akan menolong Muhammad terhadap orang yang perolok-olok itu. Allah ya'simuka minan nas, Allah yang menjagamu dari manusia. Inna sya'naka huwal abtar. Yang memusuhi mu, membencimu pasti akan terputus, akan dibinasakan oleh Allah. Bukti sejarah yang tertulis dalam lembaran-lembaran sejarah sebagai bukti yang nyata, fakta yang tidak akan bisa dipungkiri. bahawa setiap bahawa mereka yang mencela Rasul, menghina semua binasakan oleh Allah. Mereka menjadi sampah-sampah sejarah. Tapi kita yang dituntut dengan momen yang seperti sekarang ini, muhasabatun nafs, mari kita kembali pada sunnah Nabi. Tidak, tidak cukup hanya slogan cinta kepada Rasul, tapi jangan jadikan cinta sebagai slogan saja, tapi buktikan dalam tindak tanduk kita, perilaku kita, kehidupan kita, dan amaliah keseharian kita. Sungguhnya orang-orang yang setia mengikuti beliau adalah orang yang mencintai beliau dan orang yang mengikuti sunnah beliau. Ikhutuliman wa asyrafakumullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala abdika rasulika Muhammad. Ya Allah muliakan kami dengan mencintai RasulMu dan teguhkan hati kami di atas petunjuknya, atas sunnahnya dan berikan kesabaran kepada kami untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah beliau di tengah-tengah gelombang serbuan, hantaman syubhat, syahawat tuduhan yang dihadapkan kepada orang-orang yang setia mengikuti Rasulullah SAW dengan melaksanakan sunnahnya dan wafatkan kami ya Allah di atas Tauhid dan Sunnah Rasulullah SAW Ikhutal Iman para Bisa Rahimakumullah Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang akidah ahli sunnati wal jamaah yang berkaitan dengan Tauhid ala semai wa sifat pada pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan tiga landasan atau pilar utama akidah ahli sunnah di dalam mengimani dan meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang pertama menetapkan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah mensucikan ya, sifat-sifat tersebut dari menyerupai sifat makhluk Laisa kamislihi syait mensucikan Allah dari menyerupai sifat-sifat makhluk dan dari seluruh sifat-sifat kekurangan Kemudian yang ketiga bahawa seseorang Ya, memutus harapannya untuk mengetahui hakikat sifat Artinya, tidak akan mungkin hakikat sifat itu diketahui Hanya Allah yang mengetahuinya Kita menetapkan sifat, menetapkan ya keberadaan sifat yang dimiliki oleh Allah Bukan berusaha untuk mengetahui hakikatnya Karena Allah yang tahu tentang hakikatnya Nah Ikhutaliman parangsa rahimakumullah telah kita jelaskan ya dengan penjelasan yang dengan berbagai bukti dalil yang menjelaskan kebenaran prinsip atau tiga landasan utama tersebut pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan ya akidah al atau mutuda al-quran di dalam menetapkan sifat dan di dalam Menafikan sifat Perlu kita ketahui Sebelumnya kita telah menjelaskan Bahal sunati wal jamaah Di dalam Asma' wa sifat Mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Dan Rasulnya Jadi ada isbat, ada nafyun, Iaitu penetapan dan ada penafian ditetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah itu dalam istilah akidahnya disebut as-sifat as-thubutiyah as-sifat as-thubutiyah sifat-sifat yang ditetapkan ya ya yang tertera dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih dinamakan sifat Al-Subutiyah nah, dan sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya ya itu dinamakan dengan sifat al manfiyah yang dinafikan as sifat al manfiyah yang dinafikan yang ditiadakan atau dengan istilah as-sifat as-salbiyah. Itu sama artinya sifat as-salbiyah dan sifat al-manfiyah. Itu semua sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Nah, di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana akidah ahli di dalam menetapkan sifat-sifat al-thubutiyah tadi ya dan metoda ahli di dalam ya sifat-sifat al-salbiyah atau manfiyah atau dengan redaksi lain bagaimana manhajul quran bagaimana metodologi al-quran di dalam menetapkan sifat-sifat Allah dan di dalam Ya, menyebutkan sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah Dari dirinya Ini pertanyaannya Ya Karena kita telah mengetahui Sifat ada yang ditetapkan Ya, sifat-sifat yang ditetapkan Ada yang dinafikan oleh Allah Yang menjadi pertanyaan Ya Agar kita tidak keliru Terjerumus ke dalam penyimpangan dalam bab ini Bagaimana Al-Quran ya, Dan bagaimana juga Hadis Menetapkan sifat-sifat tersebut Begitu juga Bagaimana metoda Al-Quran Di dalam menafikan sifat-sifat Yang dinafikan oleh Allah Dari dirinya dan juga yang dinafikan Rasul dari diri Allah Azza wa Jal Ini pertanyaannya Nah Baik -nakul, kita katakan kita jawab ya musta'inan billah bahawa kalau kita membaca Al-Quran ya membaca Al-Quran dan membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ini sumber ya akidah kita enggak ada sumber lain dari akidah kita kecuali Al-Quran dan hadis dan itu yang disepakati oleh Ahli Sunnah ya semua yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dalam perkara akidah itu semua adalah kebatilan ya itu semua adalah sampah pemikiran ya tidak berhak dinamakan sebagai akidah dan keyakinan ya itu hanya pemikiran belaka baik maka di dalam al-Qur'an dalam hadis Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas ya penuh dengan penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah akidah. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Jadi kita pahami pertanyaannya dulu. Begitu kita paham pertanyaan, insyaallah jawabannya akan bisa kita ya, pahami dengan baik. Jadi bagaimana lagi Al-Qur'an? Bagaimana Al-Quran dan Hadis dalam menetapkan sifat-sifat Allah dan menafikan ya sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kalau kita perhatikan Al-Quran Al-Karim dan membaca Hadis. Jadi saya mengajak para pemirsa kaum Muslimin yang mendengar pada kesempatan kali ini baca itu Al-Quran. Baca itu Al-Quran. Ya di situ kita akan mendapatkan tentang keagungan dan kebesaran Allah Allah memperkenalkan dirinya pada kita ya Allah yang maha agung yang kita sembah ya ingin mengetahui keagungan dan kemuliaannya baca Al-Quran ya tapi dengan syarat tadaburi ya jangan sekadar ingin menghatamkan saja di dalam Al-Quran tersebut ya yang merupakan kitabul hidayah kitab petunjuk ya penuh dengan ya, atau semuanya berbicara tentang al-haq dan menjelaskan tentang kebesaran keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. dari sisi ya syari'inya bahkan dari sisi logika juga kena Al-Quran mengandung, mencakup argumentasi-argumentasi nakliyah, ya, mengsara wahyu kemudian juga mencakup argumentasi-argumentasi yang rasional. ya, Yang berbicara kepada akal yang cerdas, akal yang waras, akal yang masih selamat. Nah, baik. Para Misa Rahimahkumullah, kesimpulan dari apa yang ditadabur, dari mentadabur Al-Quran, dari membaca Al-Quran bahawa kita dapatkan metoda Al-Quran dan hadis di dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu dengan cara at-tafsil, iaitu merinci <tuh>, ya, yeah. dirinci disebutkan secara detail saya se terperinci satu persatu disebutkan ya yeah. sementara dalam permasalahan menafikan, menyebutkan sifat-sifat manfiyah, apa itu sifat-sifat manfiyah, sifat yang dinafikan oleh Allah, itu disebutkan secara global. ya, Disebutkan secara umum. Nah. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, itu terdapat dalam Al-Quran dan dalam hadis secara terperinci. Banyak sekali sehingga jumlah sifat-sifat yang nah, jumlah sifat-sifat yang ditetapkan oleh, oleh Rasulnya itu banyak tidak terbatas dengan jumlah 7 atau 10 tambah 10, ya atau lebih dari itu atau kurang ya tidak banyak Sebutkan akan sebutkan contoh nanti ya sebagian ayat akan kita bacakan sebagian ayat yang menjelaskan metoda Al-Quran dalam hal ini Sementara sifat-sifat yang uh, al-manfiyah Apa itu sifat al-manfiyah yang dinafikan oleh Allah Atau sifat salbiyah, sama artinya Ya, maksudnya sama Itu secara umum, secara global yaitu menafikan semua ya kekurangan secara global dari Allah T.W.T Nah, Baik, timbul pertanyaan Kenapa Al-Quran metoda al matoda lagi, lagi Al-Quran di dalam menetapkan sifat itu secara tafsil? Jawabannya, kena semua sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah. Semua sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Dan itu yang dikenal dengan sifat atribut, ya. Semua sifat tersebut adalah sifat kesempurnaan dan keagungan, sifat kesempurnaan dan keagungan secara mutlak, ya. Sifat keagungan kesempurnaan secara mutlak, yang tidak terdapat, ya di dalamnya sedikitpun makna kekurangan atau kecacatan. Semuanya sifat sempurna, ya, kamalul mutlak. Nah, sifat yang mahasempurna tersebut, sifat yang agung dan mulia yang sempurna tersebut semakin banyak, semakin dirinci penyebutannya, semakin disebutkan satu persatu. Maka yang demikian itu akan menjelaskan, ya, kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan yang lebih besar kesempurnaan yang lebih sempurna kerana satu sifat adalah sifat yang sempurna menunjukkan akan keagungan dan kebesaran Allah Taala. Ta disebutkan lagi sifat yang kedua menambah keagungan yang pertama dan kemuliaan yang pertama ya menjelaskan ditambah lagi sifat yang ketiga maka bila terkumpul Disebutkan sifat tersebut secara terperinci, maka yang demikian itu akan menjelaskan keutamaan, keagungan, kebesaran, kesempurnaan, ya, keagungan Allah secara mutlak. Kena semua itu sifat-sifat pujian, sifat ya. Sebagaimana juga akan kita jelaskan tentang kaedah-kaedah alusunah di dalam memahami sifat tersebut. Nah, oleh kerana itu Al-Quran menyebutkan secara terperinci. Nama-nama Allah disebutkan 99 nama. Ya, dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Yang keutamaannya siapa yang mengetahui dan menghafal dan melaksanakannya masuk surga. Bukan sekadar itu saja. Ya. Itu nama yang keutamaannya barang siapa yang menghafalnya, memahaminya, menguasai, memahami dan mengaplikasikan, ya isi kandungannya, maka dia akan masuk surga nah, setiap nama setiap nama tersebut itu menunjukkan kepada sifat bahkan terkadang menunjukkan kepada lebih dari satu sifat pada dua sifat atau tiga sifat sebagai ya konsekuensi dari sifat tersebut nah, kemudian Berbeda dengan sifat al manfiyah Sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya nah, Karena itu semua sifat kekurangan Allah Maha Suci Dari hal itu semua ya, Maka penyebutannya secara global Artinya Dengan menyebutkan satu atau dua saja Secara global Itu pada hakikatnya telah menunjukkan kepada ya menafikan semua sifat-sifat yang tercela atau sifat-sifat yang mengandung makna kekurangan tersebut. Dan itu lebih ya memberikan makna pengagungan kepada Allah. Tapi kalau dirinci malah maknanya berbeda. Ya, maknanya akan berbeda kalau dirinci. Makanya para ulama menyebutkan, ya, wali ilmu asalul ala ini sebagai pendekatan saja, ya, dalam hal ini kita menggunakan pendekatan, ya, agar kita bisa memahami. Kemudian kita menggunakan, ya, logika analogi yang al aula yang lebih utama. Ya, pendekatan yang bisa kita saksikan di kehidupan manusia. Kemudian dari pendekatan tersebut kita gunakan analogi yang lebih utama. Artinya, jika seandainya hal itu dalam kehidupan manusia adalah suatu yang baik, tidak ya, bukan hanya yang tercela, ya tentu Allah lebih utama dari itu. Itu maksudnya analogi yang lebih utama. Tapi oleh karena itu sebagai pendekatan, jika ada seseorang datang menjumpai seorang raja. Ya, di depan raja tersebut dia ingin memuji raja. Tapi cara dia memuji, bukan menyebutkan sifat-sifat yang mulia yang dia miliki. Ya. Kamu wahai raja sang raja, anda wahai sang raja, orang yang cerdas, dermawan, ya, orang yang adil, orang yang bijaksana, ya, ini kan semua sifat-sifat yang baik. Ini jelas pujian. Tapi kalau dibalik nanti ya, Dia ingin memuji sang raja Lalu dia katakan Kamu bukan orang pengecut Kamu tidak sinting Tidak gila Bukan orang yang Bakhil Yang kikir Kamu bukan orang yang zolim Kamu bukan orang yang bodoh Bukan orang yang bisu Bukan orang yang macam-macam bukan Bukan-bukan semuanya Kira-kira menurut para pemirsa dan para pendengar apakah itu pujian atau celahan silakan di analisa ya apakah itu pujian atau celahan itulah celahan bukan pujian ya kalau pujian sebutkan kemuliaan tadi bukan ya menafikan berbagai sifat-sifat yang kekurangan tadi ya dirinci ya merinci penyebutan tadi itu bukan memberikan makna yang negatif nah طيب nah jika hal itu bisa kita pahami pendekatan dalamnya kehidupan kita seharian bisa kita pahami tentu Allah tabaraka wa taala lebih utama lebih mulia dari itu semua walillahil mathalul a'la bagi Allah permisan yang lebih sempurna ini maksud dari yang anda sampaikan tadi yang saya sampaikan tadi bahawa ya, digunakan analogi yang mengandung makna keutamaan yang lebih utama dalam hati tidak ada masalah Ya kita memberikan perbandingan agar kita bisa memahami nah, nah taib menjadi ya fokus pembahasan kita bahawa sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah yang ditetapkan oleh Allah itu sifat semua sifat sempurna kamalul mutlak kesempurnaan secara mutlak yang tidak ada sedikit pun ya di dalamnya atau terkandung di dalamnya makna kekurangan Ya apapun yang terbesit dalam benak pikiran seseorang dari makna-makna kekurangan dan keterbatasan, maka semua sifat tersebut Ya, suci dari makna-makna yang negatif itu Nah, bila itu disebutkan secara terperinci Ya, secara detail itu akan menunjukkan Akan kebesaran keangun Allah Ta'ala ta Dan itu mutada Al-Quran Ya, itu mutada Al-Quran Baik Sebagai contoh Silakan para pemirsa baca ayat kursi Ya yang hafal ayat kursi silakan dibaca perhatikan di sana saya mengajak para pemirsa para pendengar untuk mentadabbur mungkin dah hafal dibaca di pagi hari di sore hari sebelum tidur dan banyak kesempatan ya bahkan seringkali digulis ditulis menjadi ya kaligrafi hiasan di rumah perhiasan di rumah saja dipajang tapi enggak pernah dibaca mungkin sebagian begitu ya tidak pernah membaca tapi tapi kembali lagi perhatikan berapa di situ Allah menyebutkan sifat-sifat kesempurnaan. Ya. Silakan dibaca. Buka ayat kursi. Baik. Tapi di sini saya akan menyampaikan dalam di akhir surat Al-Hasyr Allah menyebutkan ya. Di dalam tiga ayat tersebut ya lebih dari lima belas nama dan masing-masing dari nama menunjukkan kepada sifat bahkan sebagian nama menunjukkan kepada dua sifat atau lebih baik dalam surah Al-Hashr ya yeah. silakan juga dibuka kalau di rumah ya atau yang hafal insyaAllah ya yeah. uh, bisa mengikuti A'udzubillahiminasyaitonirrajim na'am huwa Allahul ladhi la ilaha illahu na'am alimul ghaibi was shahada huwa rahmanul rahim na'am alimul ghaibi was shahada huwa rahmanul rahim alimul ghaibi was shahada jelas menunjukkan pada sifat apa? sifat ilmu Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang tampak taib kemudian setelah itu Allah menyebutkan huwa ar-rahmanur rahim dua nama yang menunjukkan kepada sifat ar-rahmah nama ar-rahman rahim ya itu dua nama min asmaillahul husna dan nama tersebut menunjukkan kepada sifat rahmah jadi Allah memiliki rahmat baik rahmat secara umum meliputi semua makhluk atau rahmat secara khusus bagi orang-orang yang beriman kita tetapkan Allah memiliki rahmat namanya ar-rahman, rahim, sifatnya ar-rahma taib huwa Allah la ilaha illahu al-malik ya, al-malik al-qudus al-salam al-mu'min al-muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Subhanallah Ya yeah. Subhanallah Amma Yushrikun Kau mesti Allah lanjutkan Huwa Allah Al-Khaliq Al-Bari' Al-Musawwir Ya yeah. Tiga ayat yang mulia ini Cukup ya Lebih dari lima belas nama Lima belas sifat kerana sebagian sifat mencakup, menunjukkan kepada lebih dari ya, satu sifat. Sebagai konsekuensi dari sifat yang agung tersebut. Ini namanya tafsir, dirinci oleh Allah. Agar kita kenal. Tatkala kita membaca, Ya Allah. Allah yang saya ibadati, huwa Allahul ladhi la ilaha illahu. Hadar Rabbul ladhi na'buduh. Inilah Rabb Allah yang tiada ilah yang berhak diibadati. Kenapa dia Allah yang hanya semata berhak diibadati? Tiada ilah yang berhak diibadati selainnya. Semua peribadatan kepada selain Allah batilah dan syirik kekufuran. Kenapa Allah yang berhak diibadati? Karena Dialah Zat yang Maha Sempurna, yang Maha Agung, Dia yang memiliki berbagai sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan yang tidak dimiliki oleh seorang pun selain Allah. Makanya Allah memulai, "Huwallahu allazi la ilaha illa." Ini menunjukkan kepada kita para pemirsa ya, suatu faedah dalam mengkaji Al-Qur'an bahawa di antara dalil, di antara argumentasi yang disebutkan oleh Al-Qur'an di dalam menjelaskan kebenaran Allah, kebenaran ibadah hanya tulus kena Allah, kebenaran tauhid bahawa Allah yang hanya berhak diibadati di antara bentuk argumentasi dan dalilnya adalah bahawa kena Allahlah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan nama-nama yang terbaik maka dia yang berhak diibadati. Adapun patung berhala, manusia, malaikat, para wali, orang soleh, penghuni kubur, jin, manusia, pohon, ya batu dan seterusnya yang semua itulah tawut diibadati selain Allah tidak berhak orang yang mati yang tidak sempat mendengar nah la yamlikuuna hayatan wala mautan wala nusura tidak memiliki hidupan kematian dan hari berbangkit nanti nah maka sifat-sifat atau nama-nama yang disebutkan oleh Allah setiap nama menunjukkan kepada sifat setiap nama ini perlu dipahami dengan baik Ya, ini akan banyak menyelesaikan pembahasan penyelesaian kenapa demikian emangnya orang-orang yang membatasi sifat dengan jumlah-jumlah tertentu di mana sisi kekeliruannya dengan memahami kaedah ini bahawa setiap nama setiap nama yang terdapat di dalam Al-Quran itu menunjukkan kepada sifat Allah sesuai dengan nama tersebut bahkan sebagian nama itu menunjukkan kepada sifat yang lebih dari sekadar kandungan makna itu saja contoh ya al-Khaliq di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-Khaliq الخالق البارئ المصور كما يتر اخر له الاسماء الحسنى له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم بحوا يملك الله يملكي اسماء الحسنى دي انترانيت نمن نذكر الله tadi عليم الغيب الشهاد الرحمن الرحيم Al-Malikul Quddusus Salamul al Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallah Amma yusyikun Kemudian Wallahu al-Khaliqul Bari'ul al Musawwir Lawal asma Allah Husna Terakhir Allah tutupi dengan dua nama yang mulia Wahuwa al-Azizul al Hakim Wahuwa al-Azizul al Hakim Al-Khaliq itu pasti menunjukkan kepada apa? Sang pencipta. Nah, menunjukkan bahawa Al-Khalku pencipta adalah sifat Allah. Dan menunjukkan juga kepada ilmu. Kerana tidak akan mungkin mustahil Allah menciptakan tanpa ilmu. Menunjukkan juga kepada As-Sam'u wal-Basar. Kenapa demikian? Kan bagaimana orang yang buta, orang yang tidak mendengar akan bisa mencipta Allah Maha Suci dari itu semua bahawa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat asam wal basah dan juga menunjukkan pada kehidupan Kenapa bagaimana Ya, secara logika tidak bisa diterima orang yang mati bagaimana semangat menghidupkan menciptakan nah, jika itu tidak bisa dipahami secara logika dalam kehidupan manusia apalagi Allah tabaraka wa ta'ala Allah al-khaliq begitu seterusnya nah, al-aziz al-hakim al-quddus al-salam dan yang lainnya Nah, jadi ini yang dimaksud, ya perincian terhadap sifat-sifat tersebut. Ini metode Al-Quran. Taib, ini metode Al-Quran. Ini baru satu contoh. Tadi ya, ayat kursi telah disebutkan. Silakan, ya para pemerhati buka ayat kursi dan renungi, ya berapa sifat yang terdapat dalam ayat yang mulia tersebut. Taib, Pada semula yang mulia ini. Berikan contoh yang kedua Dalam surat Al-Haj hmm. Dalam surat Al-Haj Ya Ayat 59 Sampai Ya 65 Mari kita baca juga Perhatikan Nah Al-A'udzubillahimineh syaitanir rajim Qala subhanas setelah menyebutkan Orang-orang yang berhijrah Yang, yang mati syahid yang Allah akan berikan kepada mereka karunia yang mulia kemudian di akhirat Allah akan masukkan mereka dalam surga apa kata Allah subhanahu wa ta'ala naam -na la yudkhilannahum mudkhalan yardownahu mudkhalan yardownahu wa innallah la'alimun halim wa innallah la'alimun halim ada dua sini nama Allah wa innallah la'alimun halim alim halim, halim. Ia menunjukkan kepada al-ilmu wal-hilmu. Nah, dua sifat, dua nama. al-husna al menunjukkan kepada dua sifat, bahkan lebih dari dua sifat. Kemudian Allah lanjutkan. "Dzalik wa man 'aqab bimithli ma 'uqibahihi, thumma bughiyya 'alaih, la yansurannahu Allah." Kemudian kata Allah. Innallaha la'afuun ghafuur Innallaha la'afuun ghafuur Allah sebutkan juga ya Allah tutup ayat tersebut dengan dua nama Allah ghafuurun afuun ghafur maka diantara sifat Allah al'afu dan al-ghufraan al-maghfira maka dalam doa yang kita ucapkan di waktu ya uh, Lailatul Qadar diajarkan oleh Allah innaka 'afuun tuhibbul 'afwa Fa afu ani. ya baik ya, disini sini wa innallaha la'afun ghafur nah kemudian ayat yang selanjutnya zalika bi'annallaha yulijul laila fi nahari wa yulijun nahara fi lail yang tadi sebutkan ayat sebelumnya barang siapa yang ya membalas ya seperti dia ya, diperlakukan kemudian ternyata dia disolimi lagi Maka Allah akan menolongnya Dan Allah maha pengampun Ya Pemaaf lagi maha pengampun Kemudian selanjutnya Ini demikian itu karena Allah yang Ya Memperganti Silih gantikan antara siang dan malam Ya sil Silih berganti Kemudian Wa'anallah sami'un basir Allah sami'un basir Terdapat dua Nama lagi Sami'un basir Samia' mendengar, basir melihat. Dan terdapat juga ayat-ayat lain disebutkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. ayat selanjutnya ya. Zalika bi'annallahu walhaq. Naam. Demikian kata Allah yang Maha benar. Semua yang diibadat selain Allah batil. Zalika bi'annallahu walhaq wa annama yad'un min dunihi huwal batil. Dan seluruh yang diibadati sayang Allah yang mereka sembah Mereka ibadat sayang Allah, Batil Sungguh batil Huwa al -batil. ya Tidak cukup na batilun Tambah lagi huwa lagi betul sungguh-sungguh al-batil Betul-betul ya, kebatilan yang tiada lagi kebatilan selain itu Nah Kemudian apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa itu batil Kenapa Allah yang mahaq dan yang berhak diibadati Karena Allah yang memiliki sifat Yang sempurna apa kata Allah wa anna allaha huwal aliyyul kabir Allah al-aliyyul Al Al kabir yang berhadir ibadati menunjukkan kepada sifat ketinggian Allah tinggi zatnya ya tinggi zatnya ini akhidah al-sunnah tinggi di atas aras sehingga kebesar dan keagungannya al-kabir yang maha besar Allahu akbar tayyib dua lagi ya, sifat yang Allah sebutkan atau nama yang Allah sebutkan tayyib, al-ali, al-kabir ayat selanjutnya ya, ayat ayat keberapa ini 63, na'am alam tara anna allaha anzala minan sama'i ma'ah tidak akan kamu perhatikan Allah menurunkan ya, hujan dari langit fatusbihul arundu muh darah sehingga bumi menjadi hijau Subhanallah. Ya. Tanam-tanaman tumbuh. Kemudian apa kata Allah? Perhatikan itu perbuatan siapa? Ciptaan siapa? Innallaha latifun khabir. Setiap apa yang Allah kehendaki dan terjadi di sana ada Al lutfullah. Innallaha yasha'u latifun lima yasha'. Il. Al khabir mengetahui اللطف نعم و الخبير يعني artinya ilmu ya maka ini menunjukkan pada dua nama Allah yang sempurna Al-Latif dan Khabir dua menunjukkan pada dua sifat Allah tabaraka wa ta'ala طيب قم يا الله لنجلك له ما في السماوات وما في الارض وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ Allah ya memiliki apa yang ada di langit dan di bumi dan sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya dan maha terpuji al-ghani yang maha kaya ini menunjukkan kepada seluruh sifat keagungan dan kebesaran Allah maha kaya gak butuh وَالْغَنِيُّ أَنْتُمُ الْفُقَرَى Alhamid yang terpuji. Kenapa Allah terpuji? Maka kita ucapkan alhamdulillah dan alhamid itu menunjukkan kepada sifat seluruh sifat kesempurnaan. Karena dengan sifat kesempurnaan Allah lah yang berhak dipuji. Ini yang disampaikan tadi satu sifat, satu nama terkadang menyebutkan kepada ya lebih dari satu atau dua sifat. Ini tentunya bagi orang yang memahami makna dari nama-nama tersebut. Maka pada kesempatan kali ini, saya mengajak kita semua, tak kalah membaca Asma'ul Husna itu, jangan hanya disenandungkan, jangkau nyanyian, bukan kesenian itu. ya, Itu bukan kesenian. Asma'ul Husna bukan jadikan kesenian, disandungkan, disenandungkan, dihafal, tapi enggak paham terhadap maknanya. enggak bermanfaat seperti itu. Tidak menambah iman dengan cara seperti itu Baca Renungi maknanya Hadirkan keagungan Allah itu Allah yang berbicara menyebutkan namanya Allah ingin memperkenalkan dirinya Kepada kita hambanya yang da'if Yang lemah Yang penuh keterbatasan ini Baca itu Kita akan kenal kepada Allah Ya Kemudian ayat selanjutnya apa kata Allah Ya ألم تر أن الله سخر لكم في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لا راو ف الرحيم تلاكنكم برهتكن بعما ن الله سخر لكم في الله مُدَّعَكَنْ بَعِيكَلْنَ سَمْوَى أَحَبِّ الْأَرْضِ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا يَعْلَمُونَ مَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا kapal-kapal berlayar di lautan dengan perintah Allah dengan izin Allah dan bagaimana juga Allah yumsik memegang, menahan as-sama, langit agar tidak jatuh yang menimpa bumi ya subhanallah ini juga akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang yumsik jadi langit itu tanpa tiang tujuh lapis langit siapa yang menahan agar tidak jatuh tidak runtuh padahal penghuninya lebih banyak daripada penghuni bumi berat nah, siapa yang memegang, siapa yang menahan Allah Rabbul Alamin yang menciptakannya jadi, Allah tidak butuh kepada langit itu. Ini juga membutuhkan kepada kita bahawa Allah tidak butuh kepada aras. Tapi kenapa Ustaz Allah istawa alal ars? Ya Allah melakukan apa yang dikehendaki tapi tidak butuh kepada aras. Ini menjelaskan kebatilan sebagianlah. Kalau istawa ditetapkan sebagaimana zahir teksnya, ya, yeah. tinggi di atas ars, berarti Allah butuh aras. Ya subhanallah, كيفa akhlak, bagaimana akalmu memahami keagungan kebesaran Allah, Allah mengatakan, langit itu, siapa yang memegang, siapa yang menahan agar tidak jatuh, menimpa bumi, bahkan aras itu, siapa yang, malaikat yang memikul aras itu, siapa yang memberikan kekuatan kepada pembaham mereka, dan mengizinkan agar mereka mampu memikul aras itu, Allah Rabbul Alamin, jadi jangan, ya, kita kiaskan kita analogikan tatkala pembahasan tentang sifat yang mengkhusukan Allah dengan makhluk ini yang menjadi menjadi sumber masalah di sini kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala innallaha bin nasi laraufur rahim Allah itu sungguh ya sangat menyayang dan pengasih terhadap manusia buktinya apa Allah biarkan kalau Allah biarkan langit itu jatuh, enggak ditahan dan dipegang oleh Allah, enggak di apa namanya dijaga oleh Allah, dia akan jatuh. Apa yang terjadi? Semua akan hancur. Semua akan terjadi kiamat terjadi kiamat. Tapi Allah rauf, rahim. Ya. Raufur Rahim. Subhanallah. Naam. Kemudian ya, itu ayat yang agak 65. Jadi dari ayat 59 tadi sampai 65 masing-masing dari ayat Allah sebutkan Allah sebutkan dua nama ada tujuh ayat berarti 14 nama dan sebagian nama menunjukkan mengandung lebih dari satu sifat Subhana ini yang tadi disampaikan Al Quran di dalam hal ini itu merinci, menyebutkan secara detail nah, secara terperinci ya maka kita dapatkan begitu banyak dalam Al-Quran ya, nama-nama Allah disebutkan bahkan 99 nama yang keutamannya itu yang mengetahuinya, menghafalnya kemudian memahami isi kandungan dan mengamalkannya ya, itu terdapat dalam Al-Quran juga apa yang kita sebutkan tadi. Dan silakan dibaca Al-Qur'an itu. Diperhatikan, ya. Cinta Al-Qur'an, cinta Rasulullah, baca Al-Qur'an. Ya. Baca Al-Qur'an. Baik. Kemudian, ya. Yang kedua tadi kita sebutkan bahwa manhajul Al-Qur'an, Al-Quran al Karim di dalam menetapkan sifat itu dengan terperinci dan di dalam menyebutkan sifat-sifat yang uh, manfiyah, sifat-sifat yang salbiah yang dinafikan itu secara global. Kenapa demikian? Karena bila disebutkan secara global, itu lebih mengandung makna pengagungan, ya. Di sana akan ada pengagungan yang sesungguhnya. Berbeda kalau dirinci. Naam. Maka ahli sunnati wal jamaah di dalam hal ini menafikan sebagian Allah nafikan dari dirinya Allah nafikan dari dirinya seperti ya ajz lemah kemudian azul az kezuliman taat lelah ya kemudian hal-hal e, yang lain seperti ya secara umum Allah tidak menyerupai makhluk ya tidak ada tandingan bagi Allah tidak ada yang menyuruh bahwa. Itu kan namanya penafian secara global. Tiada yang Allah tidak seperti ini, tidak seperti itu, tidak seperti yang lain dan setidak. Kalau jadi dalam masalah isbat, sebutkan, ya satu persatu, terperinci. Nah oleh itu kita mendapatkan Al Quran, atau dari Al Quran, ya disebutkan secara umum, secara global dalam menafikan sifat-sifat yang tercela dan sifat-sifat kekurangan tadi. Sebagai contoh, ya, laisa kami selih syai ini kan umum, laisa kami selih syai, ya, tidak ada suatu pun yang menyubah syai, ya, itu nakirah dan dalam konteks redaksi yang uh, disertai dengan laisa penafian bila bertemu penafian, ya, penafian dengan dengan nakirah itu menjadi umum maknanya lesa kami sayang shay, tidak ada satu pun ya, seperti Allah ini kan menafikan al-mumathalah penyurufaan ya, penyurufaan maka di sini kita juga mengetahui kebatilan apa yang dinisbatkan oleh ahlul kalam oleh ya ahlul bidak kepada ahli sunnah bahwa mereka musyabihah ya subhanallah Bagaimana ke ahli sunnah dituduh sebagai musyabbihah Yang mereka hanya mengimani apa yang terdalam Al-Quran. Dan yang terdalam hadis. Mereka meyakini ayat yang mulia ini. Bahawa Allah tidak satu pun yang menyerupai Allah. Mereka mensucikan Allah. Ahli sunnah mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan dan menyerupai sifat makhluk. Lalu kenapa? Dituduh. Ahli sunnah. Ohum musyabbihah Ohum jassima. Ya. Yeah. Subhanallah Hada buhtanun azim Naam Hada buhtanun azim Kedusta'an yang besar Taib Begitu juga Allah subhanahu wa ta'am Menyebutkan dalam surat Maryam Ya Secara umum Hal ta'lamu lahu samiyah Hal ta'lamu lahu samiyah Maksud di sini. Ya Sebagai kata Ibnu Abbas Ya Hal ta'lamu lahu miflan Aushabihan Naam Jadi apakah kalian mengetahui Ada bagi Allah penyerupaan Atau yang semisal dengannya <coughs> Naam Apakah ada? Tidak ada Ini adalah Penafian secara global Ini maksud tadi Kemudian juga firman Allah Tabaraka Wa ta'ala Wa lam yakullahu kufwan ahad tidak ada, ya, ya kullahu bagi Allah, kufwan ahad. Seorang pun yang menyerupai itu menandingi. Nah, ini kita dapatkan dalam Al-Quran. Seperti Allah menafikan dari dirinya. Ya, Allah tidak memiliki anak, tidak ya, tidak diperanakan dan tidak beranak. Ya, tidak ada tandingan baginya. Semua itu dalam konteks apa? Penyebutan secara global. Nah, ini kita dapatkan, ya, umumnya seperti itu. Kendati mungkin dalam, ya, sebagian redaksi ayat ada sedikit makna rincian. Tapi tidak rincian secara meluas begitu dia seperti itu. Ya, sebagai contoh. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan, membantah ya, apa yang dikatakan orang-orang yang kafirin, ya, atas nama Allah mereka buat kedustaan Bahawa Allah memiliki anak Allah dan seterusnya kata Allah matakhadallahu min waladin wa ma kana ilah nah Allah tidak pernah ya memiliki anak dan juga tidak ada ilah bersama Allah nah, ini pun kalau kita perhatikan tidak ya terperinci dalam artian ya, secara detail enggak tapi secara umum juga nah nah Ikhwaliman, para sarahimakumullah, itu metodologi Al-Quran. Nah, silakan bandingkan. Kalau metodologi, metodologi Adul Kalam itu dibalik oleh mereka. Kebalikannya dalam permasalahan menafikan sifat-sifat salbiyah itu mereka rinci. Ya. Tapi dalam masalah sifat asobuti itu mereka sebukan secara global, bahkan mereka ingkari. Ya jangan akan menyebutkan, diingkari ada yang menetapkan ya, tujuh sifat ada yang menetapkan sepuluh tambah sepuluh ada yang lebih dari itu atau kurang ya, seperti itu Adapun dalam, kalau kita kembali ke literatur ahlul kalam, kita mendapatkan mereka dalam menafikan sifat itu di mereka mengatakan lesa fuq, lesa tahad lesa yamin lesa yasar, lesa pidakhir, lesa pilkharid, lesa-lesa, seperti itu. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar, tidak-tidak. Semua seperti itu. Dirinci Dirincilah mereka. Sekarang, metodologi yang mana yang harus kita ikuti? Kalau Al-Quran, Allah yaitu metodologi yang disebutkan Al-Quran. Ahlul kalam, ya begitu. Silakan diperhatikan, dicermati. U ayat fariq ini hak bilah hak bilittiba kelompok manakah yang atau golongan manakah yang berhak untuk diikuti yang mengikuti Al Quran atau yang mengikuti ya kalam atau hanya sebatas pendapat atau logika semata kembali kita sampaikan bahawa tadarus Al Quran yang dikirim dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu dirinci karena itu sifat kesempurnaan sementara di dalam sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah disebutkan secara global. Itulah manhad Al-Quran dan itulah akidah Ahli Sunnati Wal Jamaah. Itulah akidah Rasul, akidah para sahabat akidah Imam yang empat dan akidah ulama umat Al-Sunnah dan kaum Muslimin. Ya Ahli Sunnati Wal Jamaah. Sampai detik ini. Nah. Dan sampai ya hari kiamat. Itulah akidah mereka tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah. Allah wa Alam. Baik syukur untuk berakhir atas materi yang telah disampaikan melalui sadi kesempatan pagi hari ini Semoga Mudah bermanfaat untuk kita semua Metode Al-Quran dalam pertahanan sifat Allah Subhanahu SWT Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif Sesi soal jawab bagi anda para pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor lain Pesan singkat di 0819-896543 atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021-823-6543. Baik, kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Bapak Muhyiddin di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di dalam hadis disebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia. Tapi ada yang bilang yang turunnya itu... Dengarkan kita semua apa yang telah disampaikan sebelumnya ya, apa yang disampaikan sebelumnya bahwa akidah ahli menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dan juga yang Allah tetapkan dan yang ditetapkan Rasul ya, bagi diri Allah Taala. itu kesepakatan ahli sunnah. apa yang Allah sebutkan dan apa yang disampaikan Rasul mereka tetapkan Kena babnya sama, ya, pembahasan ini sama, enggak bisa dibedakan. Kena semua berkaitan masalah sifat Allah, ya, babnya sama, enggak berbeda ya. Maka dalam hal ini, bila terdapat dalam Al-Quran Allah menisbatkan perbuatan atau sifat kepada dirinya, ahli sunnah mengatakan namp, kita tetapkan, sebagaimana Allah tetapkan. Begitu juga bila dapatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan ya di dalam hadis-hadisnya yang sahih baik hadis itu hadis mutawatir ada hadis ahad kita akan jelaskan nanti ya metodologi ahli sunah dalam hal ini karena ahlul kalam mengatakan hadis ahad itu enggak bisa diterima dalam masalah akidah kata mereka kendati itu sahih ya ini jelas pernyataan yang batil nah bila hadisnya sahih maka kita imani kita yakini kena mustahil rasul berbicara dengan dusta, mustahil ya, kena rasul berbicara dengan wahyu wama yanti qu'anil hawa in huwa illa wahyu yuha baik bahawa nabi suha'an tidaklah berbicara dengan hawa nafsu kecuali dengan wahyu yang diturunkan kepadanya Di antara yang disampaikan beliau Hadis tentang nuzul ini, turunnya Allah ke langit bumi. Dan ini hadis mutawatir. Ya. Yeah. Redaksi hadisnya ya. Yeah, adalah sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna ila samaiid dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." fayaqulu man yad'uni fastajib lahu wa man yasaluni fa'untihi wa man yastaghfiruni dan riwayat lain yang sedikit ada perbedaan tapi ya intinya sama ya ini hadisnya sahih duukan bukhari dan muslim bahkan ismuh mutawatir Diluarkan banyak para sahabat. Taib. Yanzilurabbuna. Di sini al-nuzul. Nuzul, artinya turun. Kita memahami makna turun. Tapi turun di sini disebabkan kepada Allah. Jika dalam hadis ini Rasul menyebutkan yanzil malaikah, ya tentu nuzul turun sesuai dengan malaikat yanzil amruh perintahnya turun aw nazalat rahmatuhu turun rahmatnya tapi takall di sini rasulullah yanzilu rabbuna rabbuna jadi nuzul tersebut yang artinya turun itu maknanya turun orang Arab memahami makna juga yang yunuzul nah. itu dinisbatkan kepada Allah dinisbatkan kepada Allah dinisbatkan kepada Allah dan bila sesuatu dinisbatkan kepada Allah berarti sesuai dengan apa? kebesaran keagungan Allah ya. bila dinisbatkan kepada makhluk maka sesuai dengan apa? kelemahan dan keterbatasan mereka jadi masing-masing sifat itu bila dinisbatkan pada sesuatu maka sesuai dengan ya, keadaan dan kekhususan keistimewaan sesuatu tadi dalam hadis ini Yanzilur Abba Rasul mengatakan demikian. Tapi, tatkala ada yang menanyakan, apakah benar? Nah, tatkala dia mengatakan apakah benar, ini penyebab pertanyaan tersebut, kerana dia memahami terlebih dahulu masa turun berarti Allah turun ke langit bumi menyatu dengan langit bumi kan begitu persepsinya turun berarti ya ayat mengatakan Allah al-Ali Maha tinggi akhirnya mengatakan tinggi Allah azannya turun berarti kosong di atas turun ke bawah menyatu dengan langit kan begitu karena itu dipahami oleh manusia turunnya makhluk seorang di lantai dua turun ke lantai satu berarti lantai dua kosong dia berada lintai 1 Itu yang dipahami Turunnya manusia Nah pemahaman turunnya manusia itu Itu ingin dia juga Ya Berusaha memahami turun Allah seperti itu Nah ini yang tashbih tadi Persepsinya sudah keliru Persepsi sudah keliru Maka dalam hal ini kaedahnya sama Kita tetapkan sebagaimana Yang ditetapkan Rasulullah Yanzil Turun sesuai dengan Zahir teks Ya secara tekstualnya Secara zahir lafaznya Ya lafalnya tidak kita ruba. Yang zil Turun Bila ada yang bertanya Bagaimana turunnya Apakah anda kosong Arash Di atas arash kosong sana? Kemudian turun lagi bumi Langit bumi langit yang terendah Masa Allah, masuk ke langit bumi Sementara Allah Maha besar Itu logika ahlul kalai Itu yang menyebabkan mereka ditakwil mereka Oh kalau begitu ditakwil karena kalau tetapkan turun sebagaimana zohirnya kata mereka berarti kita mentashbih nah ini yang bermasalah ayatnya tidak bermasalah hadis tidak bermasalah jadi otak dan akal manusia bermasalah memahami turun tersebut sesuai dengan turun manusia ya sementara Allah mengatakan bisa kami selisya tidak ada yang serupa dengan Allah seto apapun maka dalam hal ini kita gunakan apa yang dikatakan oleh imam ya kaidah digunakan di imam Malik rahimahullah tatkala ditanya ya tatkala ditanya kaifa istawa bagaimana istiwa Allah belum mengatakan belum mengatakan apa istiwa ma'lum makna istiwa bahasa Arabnya ma'lum diketahui dipahami wal kayfu majhul keifiahnya hakikatnya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, iman imani istiwa Allah di atas arah itu wajib karena Allah yang menyebutkan dalam tujuh ayat. Kemudian wassu'alu anu bid'ah menanyakan tentang kaifiahnya adalah bid'ah. Maka kita gunakan kaidah yang sama, ya, an-nuzul ma'ruf ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wassu'alu anu bid'ah. Turunnya Allah itu, ya turun dalam bahasa Arab maklum diketahui maknanya dan kaifiahnya tidak diketahui mengimaninya wajib menanyakan tentang kaifiah bidah. Ah. Baik, <coughs> kita pahami kadar itu. Ini berlaku pada semua sifat. Lalu apakah benar Allah turun? Naam. Enggak ada yang menakwil turunnya tuh rahmat Allah. Baik, baca akhir ayat tadi hadis tadi. Akhir hadis Menunjukkan akan hakikat makna turun, iaitu turunnya Allah itu maksudnya, bukan bagaimana kafir yang kita kata tidak. Allah betul-betul turun, ya sesuai kebesaran keagungannya, ya. Karena di situ disebutkan, ya Allah menyuruh hambanya, man yaduuni fa man yasaluni fa autiha, wman yastafiruni fa Ada tiga. Ya, tawaran Allah Pada hambanya siapa? Silakan, berlomba-lomba kalian Siapa yang berdoa, aku kabulkan, kata Allah Siapa yang meminta, akan aku beri Siapa mohon keampunan, akan aku ampuni Itu perkataan siapa? Kalau di ta'wil nanti Oh, yang turun malaikat Timbul pertanyaan Mungkinkah malaikat mengatakan Siapa yang berdoa kepada aku, aku kabulkan? Yang berhak untuk ya Kita memohon kepada siapa Malaikat enggak berhak diibadati Jika malaikat mengatakan Siapa yang berdoa berkabulkan Dia telah berbuat syirik kepada Allah Kenapa Karena tiada yang berhak diibadati kecuali Allah Ibadah, doa Mustahil malaikat mengajak manusia berdoa kepadanya Meminta kepadanya Ganti makhluk juga Ya Taib Memohon Begitu juga istighfar. Siapa yang mengampuni dosa manusia? Allah tidak akan mungkin rahmat yang mengampuni atau perintah atau malaikat. Baik, kalau yang turun rahmat hanya sampai langit bumi saja, sementara yang butuh rahmatnya itu penduduk bumi. Kok sampai di langit saja rahmatnya enggak turun ke bumi apa faedahnya? Naam. Jadi hadis tersebut Menunjukkan akan kebenaran bahawa Allah turun sebagai anak Yasui yang kebesaran dan keagungannya. Itu akhidah al-sunati wal-jamaah. Nah, ini memiliki efek ya, positif bagi seorang yang memahami, yang mengimani. Sekarang, jika dia tidak mengimani Allah turun dan menawarkan tiga tawaran tadi pada hambanya, dia tidak meyakini Allah turun. Dengan sendirinya juga tidak akan mengimani ada tawaran tiga tawaran tadi kira-kira apakah dia akan termotivasi untuk bangun seperti 3 malam terakhir mendapatkan keutamaan itu coba dijawab Ahlul kalam yang mengingkari siapa yang tidak butuh rahmat Allah siapa yang tidak butuh keampunan siapa yang tidak butuh yang berdoa kepada Allah dan memohon doa dikabulkan kalau nur an-kalau enggak turun ya dia tidak akan termotivasi bangkit untuk Berdoa kenapa apa? Jangan mengimani hadis tadi ini bahaya dari akidah yang sesat, ya. Maka yakini sebagaimana Allah mewahyukan kepada nabi-Nya, dan nabi-Nya sampaikan Kita imani ini akidah Islam. Sebagaimana zohirnya, ya. Maknanya maklum, tapi kafianya kita serahkan kepada Allah. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, baik sekarang dzal khairat jawaban oleh saya, demikian untuk penanya yang berada di Lampung dan selanjutnya kami angkat pertanyaan kembali di dalam Sang Singkat Ustaz ya Ustaz, bolehkah di dalam berdoa kita seolah menagih janji Allah contohnya Ya Allah, engkau telah menjanjikan kepada hambamu akan mengambulkan doa hambamu Maka kabulkanlah Atau contoh lagi Misalkan dengan tawasul amal kita e, Ya Allah Hambamu telah melakukan ibadah ini dan itu Untuk penyembah kepadamu Maka kabulkanlah Bolehkah berdoa seperti itu istat? Mohon jawaban dan penjelasannya Baik Terima kasih kepada yang bertanya Pertanyaannya boleh kita menagi janji ya Pada Allah Atau mohon ya Terimalah ibadah kami Kalau kita ya Mengutarakan kepada Allah Terimalah amalku Terimalah ibadahku dan doaku Aku telah berdoa Ini kan juga berdoa ini Berharap Setelah kita melakukan berharap Kerana Allah mengatakan demikian Ya, Waqala rabbukumuduani astajib lakum begitu. Jadi, sebatas ya hal itu tidak ada masalah. Kita telah berdoa, ya Allah, kabulkan ya Allah. Engkau telah berjanji, akan mengabulkan doa, kabulkan. Tapi apakah kita memastikan doa telah dikabulkan? Atau mengada, ya Allah, harus kabulkan ya Allah, begitu seperti kita minta kepada seorang teman kita. Tidak seperti itu kan pada dasarnya pada dasarnya ya tidak ada secara prinsip tidak ada seorang yang mendekati Allah mewajibkan pada Allah sebagaimana mungkin ya orang-orang mu'tazilah mengatakan wajib bagi Allah kalau dia berbuat amal saleh wajib diberi pahala kalau dia berdosa ya wajib diiqab siapa yang bisa mendekati Allah ya tidak ada yang bisa intervensi ya. Allah yaf'alu ma'ayasha' Akandatapi Allah subhanahu wa ta'ala Kena rahmat Dan keagunan kebaikannya Dia mewajibkan atas dirinya sesuatu Sebagai Ya Karunia bagi hamba-hambanya Maka Allah wajibkan atas dirinya Dia mewajibkan Tidak seorang pun Ya Barang siapa yang beribadah tidak buat syirik, maka Allah akan masuk ke dalam surga. Naam. Sebelum hadis Mu'ad disebutkan, Atadrimah haqqullah ala al-ibad, wa ma haqqul ibad ala Allah. Kala, Allah Rasulullah kala haqqullah ala al ibad an ya'buduh. Naam. Wa na yushiriku bishayana. Wa haqqullah ala al-ibad an ya'buduh. Wa haqqul ibad al Allah, ala yu'adhiba man la yushiriku bishayana jadi Allah mewajibkan diri tidak akan mengazab orang yang berbuat syirik nah jadi itu Allah yang mewajibkan nah kalau kita sayang Ya Allah terimalah doa engkau Ya Allah telah berjanji akan menerima doa hamba. ini doaku Ya Allah dengan segala kelemahanku dengan segala kekuranganku diri yang berlumuran dengan dosa maksir Ya Allah aku ingin bertawbar Ya Allah Terima doa aku tidak ada masalah sebatas masalah itu Tapi kalau dia menuntut Saya berhak dari amalan saya ini Seperti ya Konsep digunakan dalam urusan ya e, Apa namanya itu Di dunia ini Pegawai dia bekerja Kemudian dia ya dibalas Atau diberi gajaran Gaji Sesuai dengan tugas dia Dia berhak mendapatkan hal itu Nah Tidak seperti itu Antara kita bermuamalah dengan mungkin seperti itu. Semua ini karunia dari Allah. Tatkala seorang hamba bisa berdoa, ya Abdullah. Tatkala kita bisa berdoa, bisa bangun seperti jam malam terakhir, bisa membaca Al-Qur'an, bisa berzikir, bisa menuntut ilmu, bisa melakukan berbagai amal saleh kita. Itu semua karunia dari Allah. Karunia dari Allah, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena keuletan kita, bukan karena kaya kita, bukan karena nasab kita, bukan karena itu. Semua karunia dari Allah. Wa makuna lihna tadi laulah anhadan Allah. Tidak mungkin kita akan melakukan hidayah kecuali dengan petunjuk Allah. Laulallah, ma sallallahu alaihi wasallam bukan karena Allah kita tidak akan bisa solat tidak akan bisa bersabar puasa tidak akan bisa melakukan amal kebajikan yang lainnya ini semua karunia dari Allah wa kinnallah manna alaikum maka pada hakikatnya ya itu semua karunia dari Allah kemudian juga Allah memberikan karunianya barang siapa berbuat baik dibalas oleh Allah Itu karunia dari Allah pada kita tidak berhak tapi karena Allah berbuat baik kepada hambanya barang siapa berbuat baik dibalas oleh Allah itu Allah yang mewajibkan Allah yang Memberikan karunia Naam Jika Allah tidak membalas Jika Allah mengazab semua Tidak, Allah tidak zolim Naam Tapi kerana Allah telah mewajibkan hal itu Maka Allah Tidak memikiri janji Inna Allah la yukhriful mi'at Kerana Allah telah berjanji Wa qala rabbukumudini astajib lakum Naam وقال ربكم ادعوا واتقوا اني استجب لكم. Nah, puji buda wa tadaizadaan. Aku memperkenankan doa seorang yang berdoa. Nah, jadi kalau sekedar dikabulkan enggak apa tapi kalau mendikte Allah siapa kita? Ya. Kita bisa berdoa karunia dari Allah. Kita bisa sesuai ibadah kita dengan tuntunan Allah karunia dari Allah. Kemudian pahala memberikan karunia dari Allah. Makanya Hukum Allah, keputusan Allah tidak keluar dari dua kondisi sesuatu yang keagungan dan kebesarannya. Kalau Allah memberi itu karunia dari Dia, kalau pun Allah mengazab itu keadilan dari Dia. Kalau Allah ingin mengazab semua penduduk langit dan bumi ini, Allah tidak zalim. Kena amalan mereka, keimanan mereka sungguh tidak cukup untuk membalas ya kebaikan yang Allah berikan, yang curahkan pada mereka sehingga amalan mereka itu juga tidaklah menjadi ya, harga untuk mendapatkan atau membeli surga, tidak makanya kata Rasul i'lamu pa'inu lan yudhila amalakam a'adhukila ahadukum ahadakum aljannata amalu ketahuilah, gak seorang pun, ya, dari kalian, amal dia akan masukkan ke dalam surga semua so, itu karunia dari Allah rahmat dari Allah dan disini kita memahami kelemahan kita hamba maka tugas kita berbuat baiklah berbuat baik laksanakan perintah Allah tinggalkan larangannya ikutin Tuna Allah dan syariatnya berbuat baik penuhi syarasa dan rukunnya setelah itu sarakan kepada Allah dan Allah tidak akan menyebabkan orang hamba seorang hamba yang tulus beribadah yang ikhlas tidak akan disisiakan Allah subhanahu wa ta'ala ya tidak akan disyikir Allah subhanahu wa ta'ala ikuti iman yang benar bertaqwa, wa intu minu wa tatta huyutikum ujurakum. nah, jika kalian beriman dan bertaqwa Allah akan memberikan pahala kalian nah, ini yang harus kita lakukan jadi berbuat baiklah beramallah tidak perlu mendiktik kepada Allah tidak perlu ada hasil yang menjanji seperti itu tapi yakinlah bila seorang berbuat baik tulus, ikhlas Allah tidak akan mengecewakan dia Allah akan menerima amalan seorang hamba yang tulus dan ya mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, demikian wallahu aalam. Baik, sekarang dan selakhirat aspek-aspek ini dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon, silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 021 8236543. Naam, silakan kami tunggu untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Halo, silakan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya e, Mohon maaf di sebelum dilanjutkan Dikecilkan terlebih dahulu Volume televisi atau radionya Dengan nah. siapa di mana? Gejal di Singkawang, Kalimantan Nah, pak. silahkan Pak Kalau kalau Warahmatullahi wabarakatuh Ini saat, eh, tentang fenomena Yang dari dulu hingga sekarang Yang memainkan nama Allah Al-Wahab yang yang maknanya sang memberi anugerah atau memberi tahunya Apakah mereka-mereka yang menyebut sebagai wahabi itu Sebagai mengolok-olok nama Allah Mohon asyadnya, syukur jajah kelahiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hmm. Silakan Ustaz Nah hmm. Taib Terima kasih ya kepada Bapak yang bertanya Barakallahu Fik, ya. Saya agak tersenyum ya Mendengar jawab pertanyaan tersebut Ya Tapi uh, Bapak yang bertanya Barakallahu Fik Di Kalimantan ya Ya Naam Di antara nama Allah Al-Wahhab Ya Maka Boleh kita menisbatkan diri kepada Nama tersebut Abdul Wahhab Ya Sebagian juga Abdullah Wa Abdul Rahman Gitu ya Abdul Wahhab Nah, dan banyak, ya, banyak dari keluarga Muslimin yang menamakan al Abdul Wahab dan banyak ya, tidak terhitung Abdul Wahab. Nah, di antaranya Muhammad bin Abdul Wahab, ya, Muhammad Abdul Wahab, salah seorang ulama, ya, <coughs> pembaru Islam yang mengajak umat kepada Tauhid. Mengajar umat kepada sunnah Nabi ya, mengajar umat kepada akidah yang benar memurnikan akidah umat ya, membersihkan dari berbagai penumina kesyirikan, dan yang lainnya mengajak kepada apa yang diserukan oleh Rasulullah bertauhid mengajak kepada Al-Quran mengajak kepada sunnah, itu hakikatnya nah, ada pun mereka yang Ya mengatakan itu ya uh, Wahabi Ya tidak, mereka tidak berolok dengan Wahab Ya Mereka tidak berolok dengan Wahab Jadi tadi namanya Muhammad bin Abdul Wahab Namanya Muhammad bin Abdul Wahab Muhammad bin Abdullah, jadi Abdullah itu kakeknya eh orang tuanya, nah, Muhammad bin Abdul Wahab Muhammad Itu nama Syekh itu Orang tuanya Abdul Wahab Jadi kalau sebenarnya Penisbatan itu benar Maka sungguhnya namanya ya Muhammadi kan begitu ya. Kena Muhammad. Ya, Abdul Wahab itu nama kakek, nama orang tuanya. Tapi, kan tidak mungkin ini dah menjadi istilah yang seringkali digunakan untuk memojokkan atau untuk ya menebarkan berbagai fitnah. Saya katakan nah, menebarkan berbagai fitnah dan kedustaan. Ya. Kalau mereka yang jahil ya, semoga mereka mendapatkan hidayah untuk mengenal ya sosok ulama yang sungguh sangat berjasa untuk Islam ya. Menebarkan tauhid akidah. Bagi mereka yang mungkin terkontaminasi fitnah para penyebar fitnah ya mereka hendak juga ya insab insab artinya betul-betul ingin mencari al-haq. Ya jangan sekedar hanya menerima informasi data berita tapi tidak membaca Nah, maka saya mengajak yang terus menabarkan fitnah-fitnah seperti itu bacalah kalau di zaman sekarang hamil itu dimudahkan kalau dahulu mungkin tidak ada alasan tidak mendapatkan referensi silakan sekarang mungkin tulis karya tulis Muhammad bin Abdul Wahab Udah, baca langsung tidak perlu dengar informasi yang lain baca dulu kerana seringkali yang menulis tentang data-data yang negatif itu itu musuh propaganda yang punya kepentingan karena merugikan ya karena dakwah tulus majak pada tauhid pada sunnah, ada orang tidak senang kerana akan yang merugikan nah maka baca, saya mengajak, silakan baca di download itu dalam bentuk pdf-nya dan macam-macam Baca itu kitabnya. Kitab Tauhid, Sulul Salasa, Kasbush Syubuhar, Kuala Arba'ah dan Padulul Islam dibaca. Naam. adapun mungkin, oh ya, ada keliru. Ya, kalau para ulama tidak maksum. Siapa mengatakan dia maksum? Kita tidak mengatakan dia, dia maksum. Tidak ada seorang pun yang maksum, Cedera Rasulullah SAW. Dia menghormati madhab yang empat. Begitu disebutkan oleh kaya tulis beliau. Maka saya mengajak. Tidak perlu kita memperpanjang yang mungkin... Perdebatan dalam masalah UU oh, yang dak wahabi buine Kalau mereka yang para akademisi yang terpelajar, yang tokoh masyarakat, baca dong, baca. zaman sekarang dah ilmiah kan begitu? harus ilmiah loh, ya ilmiah baca kebenaran referensinya. Ingin mengetahui akidah seseorang, keyakinannya baca kitabnya. Jangan pernyataan orang yang benci kepadanya yang enggak insop kita, tak akan pernah kita sampai pada kebenaran. Inilah yang menyebabkan menutup mata hati karena fanatisme, ta'assub pada kelompok tertentu, tokoh tertentu sehingga membuat mata hatinya buta dan juga matanya menjadi rabun tidak melihat al-haq. Jadi ini tidak benar. Jadi intinya mereka tidak mengolok-olokkan al wahab Karena jelas berolok-olok dengan nama Allah itu kufur. Naam. Tapi mereka ya tidak kenal maka tidak cinta. Itu intinya. Orang yang tidak kenal al-haq dia pasti akan nah, mengatakannya. Wa illam yahtadu bihi fa sayaquluna hadha ifkun qadim. Begitu. Ham. Aqallu lana kaffaru alladheena amanu kana khayra ma sabaquna ilayhi. Wa illam yahtadu bihi fa hadha ifkun ghadin katallahi seperti kalau mereka tidak mengenal al-haq tadi maka mereka kematikan itu dusta. Terlebih bahkan begitu mengenal dia akan cinta. Maka tidak kenal maka tidak cinta. Nah, kejahilan itulah sumber permusuhan. Seorang akan membenci sesuatu karena dia tidak mengetahui. Orang Arab mengatakan kata mereka, ya barang siapa tidak mengetahui sesuatu dia akan membencinya. Naam. Al-mar'u aduun lima jahil. Seorang itu musuh apa yang tidak dia ketahui. Maka belajar. Cer belajar. Tujuan utama ini mencari al-haq. Ya, demikian. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan memberikan pencerahan pada kita semua dan semua kita selalu diberi taufik oleh Allah untuk mengenal al-haq dan beri kekuatan untuk mengikutinya dan juga diperlihatkan kepada kita kebatilan dan beri kekuatan untuk mengikutinya. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqnatna warzuqna ittinaaba. Wala taj'al muttabisan lannaka madhliyyu rabbil alamin. Amin. Hada wa sallallahu wa sallabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu ma bihamdik ashadu wa la ilaha illa anta istawfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh